«Що ж нам робити з ними?» «Полюбувалися з усіх боків, я навіть до шиї приміряла їх, а потім загорнула в пілочку і заховала в скриню. В магазаліку аж дух перехопило. Він сюди-туди кинув злодійським поглядом і знову півшепотом запитав, «Олено, а ви поцінно не продасте мені того золота?» Жінка хотіла теж прийти на шепіт, але не витримала гри, засміялися. Ти чого не зрозуміло глипом на неї магазини, га? Та нема чого золота в нас від гетької ці рукою від лісника. Однесли його в музей. Що вже там радості було? А вам би зразу купувати, крамарювати. І на підказканих губах молодиці, які так і надали до себе крутевусів, з'являються глузи. Виходить, у музей накопали добра. Розвубився лісник. Бач, як осмія на його. І ким? Перегодяй він уже спокійно питає. А, ти не знаєш, чого це лаврін переді мною дибки та гопки стає? Чи він не мав моєї підмоги з лісу? Чи мої бджоли злидащіли й гірший взяток дають? Може, ти вкоськаєш його? І не подумає. Чого ж? Лаврін, не трутиться до моїх курей, а я до його часнику й тютюну. Хай робить як сам хоче. Він у мене всьому голова. Магазаних здивовано глянув на жінку на свіжу блакить вишиття, під яким спокоєм літа, спокою материнства дихали високі перси. Потураєш ти йому, потураєш. За ним назирці треба ходити. бо на оком. А в нього око не лихе. Хай накине на когось ані чутінку не печалиться Олена. «Дівські діжниці купляйте, молодиці!» – подав голос старий бондар, в якого чуприна, вуса і борода заглушили все обличчя. «Баби, кохані, продавайте вонучі драні!» – заторохтів дженджурист і вертлявий ганчірник, що мав скором і в очах, і в примовках. «Це без з збули бо всі вашу цибулю та часник не відчеплюється магазинник». «І ви повезли б на Сибір?» – перебила жінка. «А що ж у тому? Треба ж пособляти людям». «Пособляти, але не обдирати. Їдь уже собі до інших, отправляє від себе лісника і зводить очі на вітряки». «Так що ти скажеш на таке?» «Вже й у Лаврінової жінки засіялось на ідейність». «Магазанику схопивши облизня, треба було б набурмилитися». Але він удає, що не помітив, їді і навіть вичервлює губами посмішку. Видно, Лаврин немало накопав у могилах скарбів, що такими багатими стали. «Потросити вас треба, потросити!» Розштовхуючи плечима ярмарчан, швидко відходить від жінки, а навколо нього вирують ярмаркові хвилі. «Та копляйте, хай не пліснюють ваші гроші!» у «Вас торгу на копійку, а крику на рубль!» Ввечері ж біля верби. Що ж ти мовчиш? Люди он чують. А хіба вони не стояли біля своїх верб? Невже й він стояв колись біля своєї верби, біля своєї любові, нашиптував їй болиці, не і різні дурниці? Хоч би не змовились цибульники проти нього, як Лаврінова пара. Все вчеродравче, скільки за шкапові просиш? А усі гроші. А за хромові? Половину. То міняємось, міняє ли? Хто міняє, той й немає. А що я кажу? Суетний світ, суетні люди. І зілляв Бог чашу свого гніву на нас. Позолотий ручку родливий, кидаю на карти життя. Муглички з маком, самі в роті тануть. Невдалік від бублейниць і паляничниць заскигла ліра... І глуховатий голос лірника чомусь тривогою озвався внутрі магазаника. «Ой, коли кінець світа і скончається, ой, тоді страшний студ наближається!» Прямо на землі сидів горболовий старець, що мав на широких плечах не голову, а оберемок злеженої вовни, з якої витикався хрящуватий носяр. Біля старці лежали великі заяложені торби і глиняні мисочка, куди вряди година крапало дрібне срібло і мідяки. Магазаника не так здивував сумний кант і патли лірника, як його сила, що вчувалася під обтріпаним брудним одягом.